Казали, що треба чергу застояти відранння і ще перед світом. Дехто застався на цілу ніч. Дар'я Олександрівна нагледіла недалеко від магазину приступці при дверях. Там сіла з сином і скоро дрімати почала, опустивши голову на руки. Син, прихилившись до неї, раз заснув. Випала холодніша, ніж звичайно, з гологістю і пронизливим вітром, який зривав навіть зелений листок з яблуні в дворі, і кидав через паркан на цеглу ледве освітлену маркового ліхтаря. Мати то куняла, то прокидалась, промерши, подумала собі, що то всіх відриває лихо від життя, як листок, і кидає. В погибель. Час стягнувся страшенно поволі. Мов слимак волочить свою домівлю через мокрий пісок. Почали сходитися люди в чергу якраз тоді, коли мати міцно заснула. Розбудив гамір. Набилося народу страх. Все черга б'ється і кипить. Ніби дітвора, бавлячись, Вовживкою бунтує воду на обидві сторони. Всі кричать і лементують, штовхаються без перерви і напружують рештки сил, щоб не впасти під жорстокими навалами. Когось потоптано, але голосу його ніхто не чує. Люди, здається, гуртом віддані душевній лихоманці, досі незнаній. Від неї найтихіші, бочавіючи Коє зло. Штовханина вщухла, і роздражені люди всяк так розмістилися у хвіст, який проліг ген далеко. Немає надії дійти до порога. Треба озвіріти. З залізними ліхтями, сказала мати до сина. А ми з тобою, як були останні, так і будем тепер. Здалеку лед менячить магазин. Ждали і ждали, поки сонце високо підбилося над іржавими покрівлями. Знову невдача. весь хліб вийшов попереду, ніж четверта частина черги встигла добути його. Тоді хвіст почав розсипатися хто куди. Дар'я Олександрівна в силу на ногах стоїть. От-от голова їй закрутиться, і світ стемнівши пропаде з очей. Мабуть, смерть моя близько. Хоч би не на вулиці. Пішла вона з сином від цієї черги, не знаючи, що далі робити. Може, поїдемо додому? Питає Андрій. В черзі не буде щастя для нас. Андрій зрадів. Скоріше додому. Там десь можна ховрахів ловити, а тут і самої землі не видно. Тільки асфальт і камінь. На вокзалі люди журмляться, ніби в мурашнику. Обстали будинок довкруги і полягали на бруковиках по всій площі і скверику з хволими деревами і розламаною загородкою. Скрізь повно обшарпаних і виснажених селян ніби цвинтар, який ворушиться при сонці. Знову ждати. Ждати безконечно, поки прикотить потяг а він спізнюється надовго, сидить мати з сином під стіною і зовсім знесилена знову куняє. Коли прибув потяг, нить такий заколот щинився, що тяжко доступитися. Відпихали один одного, протискаючися з несамовитою натугою до дверей, бо для кожного вони були входом до порятунку. Нехай і тимчасового порятунку від смерті на мокрому камінні серед тисяч, які конали. Натовп круг за відтягуючи відтягаючи від дверей, і треба відриватися від нього руками і торбою. Так сам роблять сусіди в загальному вирі. Лізуть через плечі і кричать. Потяг рідко приходить. Кожен, хто смертно змучився, днями лежавши на холодних бруковиках, Знав, що коли пропустить двері, то залишиться на площі труп для мертвецької тягарівки.